te măriți și știu, vei naște prunci, veți avea cămini și alte cele. Dar așa frumoasă ca atunci când erai a vieții mele, Nu vei fi tu niciodată. Niciodată. Anii vor veni mereu și raguri ca soldații la cazan flămânzi. Din viața ta de miez și faguri, nu o să aibă moartea nici de prânz, poate doar o simplă, tristă cină. Tristă cină. Ce bătrână palidă și goală vei rămâne peste trei decenii. Sângele tău astăzi în răscoală va fi rece, rece. Doar vedenii despre tot ce-a fost vei mai avea. Strigoii vor veni la tine din iubirea noastră neîntâmplată, gândurile, visele, haine, nu mă vei uita tu niciodată, sufletul cu altul ții zadarnic